А я з лука стріляти вмію. Тоді будемо сьогодні гнати з тобою диких кабанів. Ні, батько сказав, щоб я сьогодні відпочила. Чекатиму вас не у злісі. Більше вони не промовили й слова, бо під'їхав Василько і почав розповідати Анні, як вони полювали у Володимирі. В лісі на Галявині зупинилися. Ловчий попередив, щоб було тихо, і приніс Мстиславові, Данилові луки і тули з стрілами. Данилові, крім того, дав рогатину. На галявині лишилася Анна і частина дружинників. Мисливці розділилися на два загони і поїхали. Густий ліс, неїжджений, неходжений, слався навкруги. Де кінець йому – не знати. Старе трухляве дерево падало і гнило тут же, а поряд здіймалися молоді дубки, Простягаючи до сонця свої віти. «Будеш день через хащі продиратися, Два дні тимеш, Та не виберешся звідси, Не знаючи непомітних для ока стежин». Данило був сьогодні неуважним. Вже два рази пропустив дика, Ніяк не міг заспокоїтися. Примітка «Дик, дикий кабан». Останні несподівані пригоди вибили його з рівноваги. Ще й Анна їхала до лісу поряд. Її близькість збуджувала його, не давала зосередитися, зібратися з думками. Якби це з нею вдвох, без ніяких свідків. Під'їхав Лочий і окликнув його. «Князю, не стій на місці, бо всі вже поїхали вперед!» Данило торкнув коня. Цю мить поблизу почали свистати, щенили гамір. Данило зупинився, прислухаючись, як зліва хрустів чагарник. Ловчий вихопився наперед і зник у гущавині. Данило погнав коня в чагарник і побачив, як звідти рванувся великий дик. Щетина на ньому наїжилася, він був розлючений. Данило натягнув тятиву і націлився. Стріла майнула повз кабана і встромилася в дуб. Кабан мчав на нього. Кінь захропів і кинувся вбік. Гілля зачепило за лук, і він упав на землю. Кабан промчав і зник, прямуючи на галявину. Данило круто повернув коня і кинувся за кабаном. Лівою рукою він тримав повід, а вправо схопив рогатину. Кабан тікав, що сили. Данило злякався, що не встигне наздогнати його, і бив коня строгами. Ось уже скоро й галявина. Кабан вирвався з гущавини і на мить зупинився, а потім помітив дружинників і побіг на них. Данило гукав «З дороги! Від'їжджайте в бік! Але дружинники стопилися в гурт і почали метати стріли. Одна з них влучила в кабана, і він, розлютившись ще дужче, мчав просто на дружинників. Данило сіпав коня за повід, бив кінь ще більше, прискорив біг. А віддаль між дружинниками і кабаном зменшувалася. Та Данило наздоганяв кабана, і не бачив, як Анна і дружинники, що супроводжували її, відскочили вбік. Ось скоро вже кінь зачепить кабана копитом. Данило підняв праву руку, і щасили метнув рогатину. Вона пробила шию кабана, і той з розгону впав на сніг. Кін спіткнувся, і Данило, не втримавшись, вилетів із сідла, ударився головою об дерево. Цю мить до нього під'їхала Анна. Вона скочила з коня і нахилилася над Данилом. По його щотці текла кров. Падаючи, він дряпнувся об дерево. Данило розплющив очі і побачив схилену над собою Анну. «Це ти, Анна?» – спитав він, намагаючись піднятися – Лежи, прошепотіла вона знявши шапку, швидко зірвала свої голови хустку і витерла з щоки кров. До них мчав стривожений Мстислав. Молоду прибирала світа Зара. Вона то відходила вбік, то знову наближалася до Анни і поправляла вінець чи намистом або похитувала сердито головою, що не так пришито прикрасу з парчі. Анна, вдовгі, білі як сніг, сухні, слухняно підкорялася кожному слову Світазари. Закінчивши все, Світазара відійшла до вікна і, потягнувши за собою Анну, сказала їй, «Любіть одне одного». «А ти, Світазаро, любила Дмитрія, як заміж виходила?» «Ще й як, і він мене любить, бо так і ви. А Данило, хороший буде тобі чоловік». Я його ще дитиною знала. На моїх очах виріс. Війшла заплакана Хорасана. Чого ти, мамо, не ховаєш же мене? Чи, може, батько тебе образив? Мати відповіла не зразу. В мене не було такого багатого весільного вбрання. До чого це ти, мамо? А до того, що ти... Що? І заплакала, впавши на лаву. Анна підбігла до неї, збентежена. Ти що знаєш, мамо, скажи, благала вона в передчутті чогось страшного. Знаю, знаю, повторювала Хорасана. Скажи, просила стривожена Анна. Хорасана озирнулася навкруги. Може, я зайва? спитала Світозара. Я вийду. Ні, не йди, вхопила її за руку Анна. Кажи, мамо. Пересилюючи себе, Хоросана вигукнула розпачливо. «Не любить він тебе!» «Хто?» – пополотніла Анна. «Данило!» хто, «Хто?» тобі сказав?» – не відпускала від себе матері Анна. «Добрі люди!» «Хто?» «Чернець пригодив до мене!» Світозара із собі в розмову. «Чернець?» «А обличе його бачили?» Хорасана знітилася, приклала до лоба долоню. Не бачила. Він ховався, щоб його не впізнали. Багато чула Світозара від Дмитрія про коромольство боярське, про лисячу вдачу чужоземцю. Зрозуміла, що і тут не без ворога. Не вірте, кинулася вона умовляти Хорасану, не показав обличчя, певно, що неправда. Світозарі вдалося...